الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله دولة شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسله أما بعد إخوة مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas uh, limpahan kurnianya diberikan uh, kesempatan untuk kita pada malam ni diberikan kesempatan pada kita semua pada untuk bertemu dalam mengadakan sebuah kuliah khas bagi membicarakan sebuah uh, buku baharu yang uh, baru terbit, bersempena dengan ketibaan bulan yang mulia bulan Ramadhan, tidak berapa lama lagi, kurang lebih dalam uh, dua minggu, insya Allah. Sebelum kita mulakan perbahasan mengenai uh, buku 80 hadis puasa Ramadhan ini. Izinkan untuk saya membaca sedikit muqaddimah uh, mengenai buku ini. Tuan-tuan dan puan-puan, segala puji bagi Allah yang mensyariatkan ke atas hamba-hambanya pelbagai musim kebaikan dan peluang untuk beribadah agar manusia kembali kepadanya dengan taubat membersihkan jiwa dengan ketaatan serta meninggikan darjat dengan amal soleh selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu para Nabi, pembimbing umat kepada jalan yang lurus, serta ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Puan-tuan dan perempuan, -puan, bulan Ramadhan, bulan yang paling agung dalam kehidupan seorang Muslim, ia adalah bulan puasa Bulan Al-Quran. Bulan keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Pada bulan inilah pahala dilipat kali gandakan. Pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Justru Ramadhan bukan sekadar adat. Tahunan, rutin untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi ia adalah bulan tarbiyah untuk membentuk ketakwaan, memperbaiki akhlak, serta mendekatkan diri kepada Allah. Namun, ibadah yang diterima di sisi Allah bukan sekadar yang diamalkan secara bersungguh-sungguh semata-mata. Bahkan, mestilah berdasarkan ilmu dan menepati petunjuk dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dukacitanya, ramai mungkin dalam kalangan masyarakat yang beramal dengan sangkaan adat kebiasaan atau berdasarkan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Walhal agama Islam ini dibina atas dalil dan itiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ilmu, amalan boleh tersasar. Tanpa sunnah, ibadah boleh tertolak. Bertitik daripada keperluan inilah buku ini disusun buku 80 hadis puasa Ramadan ia menghimpunkan 8 buah 80 buah hadis sahih berkaitan puasa Ramadan merangkumi kewajipan kelebihan adab adab rukhsah keringanan larangan amalan siang dan malam sehinggalah kepada amalan 10 malam terakhir di bulan Ramadan serta zakat fitrah. Melalui petunjuk hadis-hadis ini, diharapkan pembaca akan dapat memahami ibadah puasa berdasarkan dalil yang sahih. Membezakan antara sunnah dan amalan yang tidak berasas. Di samping, menghayati bulan Ramadan dengan ilmu bukan hanya dengan semangat kosong. Dengan memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim akan lebih yakin dalam beramal, lebih tenang dalam beribadah, dan lebih hampir kepada kesempurnaan itibar terhadap sunnah Nabi sunnah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebaik baik jalan untuk meraih ganjaran puasa yang dijanjikan Allah serta mencapai darjah takwa yang menjadi matlamat utama Ramadhan. Akhirnya, tuan-tuan dan puan kita memohon kepada Allah agar memberi hidayah petunjuk dan juga taufiknya untuk memahami ilmu yang benar dan beramal dengan amalan yang salih. Semoga Allah mengurniakan kepada kita semua Ramadhan yang diberkati, dipenuhi ilmu, amal dan keikhlasan. Contohnya pampuan boleh kita lihat buku kuliah khas kita ini 80 hadis puasa Ramadan dan kiranya tanpa kita berlengah boleh langsung untuk kita buka di halaman 13 hadis pertama di dalam buku ini. Puasa, tiada tandingannya Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata Ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'uni yanfa'uni Allahu bihi qala alayka bisiyam fa innahu la mithla lahu Wa Rasulullah perintahkan ke atasku suatu yang Allah akan menjadikannya bermanfaat bagiku. Nabi SAW bersabda, hendaklah engkau berpuasa kerana tiada amalan yang sepertinya. Oleh tuan-tuan, gariskan saranan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah di sini. Kenyataan baginda, hendaklah engkau berpuasa kerana tiada amalan yang sepertinya. Menjelaskan tentang kelebihan dan fadilat puasa itu secara amnya. Hadis ini hadis yang sahih daripada riwayat An Nasa'i. Lihat hadis yang kedua ibadah ibadah penghapus dosa daripada Khuzayfa. Rasulullah SAW beliau berkata: "Khalid Umar, Rasulullah SAW, man man yangحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. Khalid Khuzayfa, 'Aku sembuh'. Yaqulu fitnatul rajuli fi ahlih wa malihi wa jarih tukaffiruha as-salatu wa siyamu wa sadaqah Umar radiyallahu anhu bertanya siapa yang hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah zahirnya ucapan Umar ini di, disebutkan setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka salah seorang sahabat bernama Huzaifah Uzaifah bin Al-Yaman, beliau menjawab, Aku mendengar baginda alaihi wasallam bersabda fitnah seorang lelaki itu pada keluarga. Perhatikan istilah fitnah yang digunakan di sini, ia berasal dalam perkataan bahasa Arab. Cumanya dia berbeza dengan maksud yang digunakan dalam bahasa Melayu. Di mana fitnah dalam asal bahasa Arabnya lebih kepada maksud cobaan dan dugaan. Yeah. Cobaan dan dugaan, yakni seorang lelaki itu pada keluarga harta dan jirannya yang dapat dihapuskan dengan solat, puasa dan sedekah. Penjelasan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa solat, puasa dan sedekah dia adalah diantara penghapus dosa seseorang uh, Muslim yang Pastinya sepanjang tahun itu dia, berdapat, dia berdepan dengan pelbagai cobaan-cobaan yang barangkali uh, menimpakan atasnya dosa-dosa dan sumpamanya. Maka dosa-dosa ini dapat dihapuskan dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan seperti ibadah solat, puasa dan sedekah. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adalah hadis yang ketiga, Pembiri Muslim daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radiyallahu anhumah. Beliau berkata, Jaya rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqal Ya rasulullah i'zan li an akhtasi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sallam fisa'u umati as wal qiyam seorang lakib datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai rasulullah izinkan supaya aku dikembirikan izinkan supaya aku dikembirikan mungkin ada yang tertanya apa yang dimaksudkan ini adalah di antara amalan yang sekian lama diamalkan cuma saya kurang pasti sama ada perkara ini berlaku pada hari ini atau tidak terutamanya bagi kaum lelaki sebab yang bertanya di sini seorang lelaki. Adapun dikembirikan seorang uh, wanita, itu lumrah. Cuma mungkin perkataan kembiri itu tidak lagi digunakan. Tapi di, di, digunakan istilah seperti uh, mengikat. ya, Mengikat apa tuan-tuan? Uh, mengikat rahim, saya, saya kira. Ya? Supaya tidak lagi dapat mengandung. Tu bahasa canggih dia lah ya, tapi bahasa, bahasa biasa dia ikat, ikat ikat rahim maksudnya, betul? ya, mengikat rahim itulah, kuranglah macam tu, istilah, yang ni eh, apa, prosedur yang, di, yang dilakukan oleh seorang doktor ya untuk bagi eh, menghalang seorang perempuan itu daripada eh, dapat mengandung tapi itu bagi perempuan, nak, nak kata bahawa bagi lelaki, proses yang hampir super pun ada juga, ya Iaitu dengan diikat di, di juga, saya kira, ya, uh, pada bahagian ya, uh, anggota kemaluan uh, lelaki itu. Ya, di, dikasihkan atau dikembirikan. Maka lelaki ini datang kepada Rasulullah, bertanya atau meminta izin supaya dia dikembirikan. Nak kata bahawa memang benda ini berlaku pada zaman uh, dahulu. Juga antaranya dilakukan atas uh, golongan hamba sahaya. Ya, supaya ya, tidak tidak menimbulkan masalah seorang hamba lelaki itu atas uh, keluarga uh, tuannya terutama dalam kalangan ahli keluarga perempuannya supaya dia dia ya, elak daripada sebarang hal-hal ya, yang tidak diinginkan maka dikimbiri uh, hamba sahaya itu ini pada zaman dahulu ya. maka perkara ini ditanyakan kepada Rasulullah. Lihat jawapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda menjelaskan, kembiri umatku adalah dengan berpuasa. Nak kata bahawa, ya, apa yang di, dikembiri kasut orang lelaki, ya, dengan dengan cara yang di, di, diikat, ya, pada anggota uh, saraf, ya, pada anggota kemaluannya dan sebagainya, itu semua tidak ada dalam Islam. Sebaliknya, apa yang ada Kata Nabi, gembiri umatku Allah dengan berpuasa dan mendirikan solat. Hadis ini dijelaskan adalah hadis yang lain juga ada dimasukkan dalam buku ini tentang bagaimana puasa dapat mengekang nafsu syahwat. Puasa dapat mengekang nafsu syahwat uh, seorang, seseorang itu. Ya, yeah? maka dianjurkan. Syarikat Islam menganjurkan supaya seorang Muslim itu uh, berpuasa antaranya kalau dia ingin mengekang hawa nafsunya, terutamanya bagi anak-anak muda yang belum berkahwin dan suaminya itu seperkara. Seperkara yang lain juga boleh kita lihat ya bagaimana uh, hadis ini menjelaskan atau hadis ini menolak uh, pendekatan yang di yang diambil oleh Uh, se Sebagai pihak terutamanya orang yang bukan Islam yeah? bagaimana uh, mereka nak mengabdikan diri mereka kepada Tuhan kesudahannya dengan mereka tidak berkahwin misalnya yeah? kesudahannya dengan mereka uh, uh, menjauhi uh, wanita yeah? mungkin dah, dah berkahwin tapi tak tak tak bersama dan sumpahnya. Sedangkan ini semua menyalahi syariat Islam. Syariat syariat Islam menganjurkan supaya berpuasa. Seperti mana juga menganjurkan supaya uh, bernikah. Ya. Yeah? Dan ini semua tidak menghalang daripada seseorang itu untuk dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Yeah? Tinggal lagi ya yeah? uh, dalam masa yang sama. Syariah Islam menganjurkan supaya berpuasa seperti mana juga mendirikan solat malam ya? Nak mengatakan bahawa ini tidak menghalang ya, Seorang itu daripada dia menjalani kehidupan uh, sehariannya seperti biasa Menjalani kehidupannya berkeluarga men Menaksanakan tanggungjawabnya uh, terhadap isteri dan anak-anak ya? Kemudian kita lihat hadis yang keempat Kelebihan puasa di jalan Allah Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man cama yooman di sabilillah, baghd Allah wajahu anil nari sbyina harifa. Barapa berpuasa sehari di jalan Allah maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh." 70 tahun. Kita lihat penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan mereka yang berpuasa ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Dan itu yang tuan-tuan dapat faham dalam apa yang dinyatakan dalam hadis ni, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah. Di jalan Allah yakni ikhlas kerana Allah, ya. Kelebihan berpuasa kerana ikhlas ya eh, dengan ikhlas kerana Allah dan insya-Allah kita maklum bahawa dalam semua ibadah yang disyariatkan dalam semua ibadah yang ingin dilaksanakan terdapat dua syarat yang perlu dipenuhi yang pertama ialah ikhlas dan yang keduanya ialah apa tuan-tuan ittiba' ittiba' ikut cara nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini kita lihat, insyaAllah, Alhamdulillah, ajaran Islam, syariat puasa yang telah disyariatkan 1400 tahun dahulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, sehingga ke hari ini, terus dia dihidupkan. Terus dia diamalkan oleh umat Islam. Dia dipertahankan oleh umat Islam. Saban tahun apabila tiba bulan Ramadhan, umat Islam berpuasa. Alhamdulillah ibadah puasa itu masih terus dijaga. Sedangkan kita akan lihat dalam hadis-hadis yang yang lain menjelaskan bahawa syariat syara Islam semakin semakin lama semakin terhakis. Alhamdulillah semakin lama semakin terhakis, terpinggir dan ditinggalkan. Ya. Yeah? nak menjelaskan tentang cabaran yang dihadapi oleh umat Islam di, di akhir zaman. Walau bagaimanapun kita lihat Alhamdulillah syariat puasa Ramadan ini terus subur uh, diamalkan saban tahun oleh umat Islam. Tinggal lagi apa yang boleh kita katakan berdasarkan kepada hadis yang keempat ini mengenai pentingnya kita uh, jaga niat dan jaga keikhlasan dalam kita beribadah. Kita beribadah, termasuklah kita beribadah puasa kerana Allah. Hendaklah kerana Allah. Bagaimana kalau dia nak puasa, dia ambil kesempatan bila tiba bulan Ramadhan nanti, dia nak berpuasa untuk nak kuruskan badan, tuan Ya, Nak kuruskan badan. Dia nak diet dan sumpamanya. Bagaimana kita kata, ha, di sini kita kena ambil perhatian. Boleh atau tidak, kita puasa untuk kerana kesihatan. Ya? Yani niat itu ada. Kerana, kita nak puasa kerana kesihatan dan sumpamanya. Nak, nak, nak kurangkan berat badan dan, sumpam, dan sebagainya. Kita kata niat itu tidak ada masalah. Tetapi, awas. Jangan sampai niat itu yang diutamakan. Kerana kesudahan waktu itu, dia akan bertentangan dengan ikhlasan. Tuntutan ikhlas puasa ikhlas kerana Allah. Kerana waktu itu dia dah berpuasa kerana selain Allah, kerana nak kurus, nak kurangkan berat badan, diet dan sebagainya, ya nak, nak nak nak nak nak apa nak sembuhkan penyakit dan sebagainya. Jadi kita kata selagi mana niat utamanya kerana Allah, manakala niat kesihatan dan sebagainya itu hanya sebagai sampingan, itu insya-Allah tidak ada masalah. Itu insya-Allah tidak ada Uh, masalah, ya. Dan dalam hadis ini menjelaskan bagaimana, ya, besarnya pahala ya, orang yang berpuasa sehari di jalan Allah maka Allah menjauh, akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka. Disebutkan di sini wajahnya, sedangkan yang dimaksudkan ialah keseluruhan tubuh badannya. Cuma dispesifikkan wajah itu mengenangkan bahawa wajah itu adalah benda yang paling utama yang paling dominan ya uh, pada seseorang itu ya maka disebutkan wajah di sini ini sebagai uh, pembungaan bahasa ya tapi yang dimaksudkan oleh ya, tapi yang dimaksudkan ialah uh, seluruh tubuh uh, badan manusia itu sejauh 70 tahun ya, kita lihat ini ini adalah cara kiraan ya uh, yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya mana kalau kita lihat dia ya, 70 tahun itu dia signifikan bukan yang ya, bukan yang apa uh, bukan satu jarak ya dia digunakan jarak 70 tahun ini untuk nak sebagai kayu ukur ya kalau pada hari ini digunakan ya kiraan kilometer dan sebagainya ya sedangkan pada zaman Rasulullah tidak ada kiraan yang seperti itu sebaliknya digunakan jarak ya berapa tempoh masa yang diambil untuk nak nak menempuh satu, Uh, satu uh, jarak itu, ya yeah? maka dijauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 tahun, ya yeah? kita ambil uh, satu hadis lagi hadis yang kelima syafaat puasa daripada Abdullah bin Amru M.A, beliau berkata Rasulullah S.A.W bersabda Asyamu As Wal-Quranu يشفعني للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام منعته عفواً منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada si hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, Wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada makanan dan perkara-perkara syahwat pada waktu siang, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Manakala Al-Quran pula berkata, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya baginda SAW melanjutkan, maka kedua-duanya pun memberi syafaat kepadanya. Hadisnya sahih daripada riwayat Imam Ahmad. Kita lihat hadis yang luar biasa ini. Penjelasan daripada Rasulullah SAW. Kalau tidak disabdakan begini, niscaya kita tidak akan tahu tentang hakikat-hakikat perkara-perkara ini. Nabi SAW menjelaskan, di antara perkara luar biasa yang akan berlaku di akhirat nanti, di padang mahsyar, puasa dan al-Quran akan memberi syafaat. Tapi yang dimaksudkan dengan syafaat tuan-tuan, syafaat yakni pertolongan. Akan memberi pertolongan. Tinggal lagi disebutkan di sini puasa dan al-Quran memberi pertolongan. Sedangkan kita sedi maklum bahawa puasa dan al-Quran, ya. Puasa yakni ibadah puasa, al-Quran yakni bacaan al-Quran, ya, Dia akan memberi syafaat. Sedangkan kita maklum bahawa ini Kedua ibadah puasa dan ibadah baca Al Quran dia adalah dia melibatkan perbuatan, dia melibatkan amalan. Bagaimana pula dia dapat memberi syafaat, ya? Dan itu satu. Dan yang kedua dia boleh berkata-kata puasa berkata-kata. Wahai Tuanku, aku telah menahannya ya? sehingga ke akhir. Kita kata apa yang pasti barangkali mungkin, ya. Kita tidak dapat membayangkannya pada hari ini. Apa yang pasti kita kena beriman dengannya. ini. Quran ini datang daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang antaranya baginda lah yang menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang memang tidak dapat dijangka oleh uh, akal manusia. Ya, yeah? kita yakin dan beriman bahawa kedua, ya, yeah, ibadah puasa dan ibadah membaca Al-Quran dia akan memberi syafaat, pertolongan. Ya, bantuan kepada orangnya. Maka puasa berkata, Wahai Tuhan Ya Allah, aku telah menahannya daripada makanan dan perkara-perkara syahwat. Dan kita maklum bahawa dalam ibadah puasa memang ini adalah antara perkara-perkara yang perlu dielakkan. Makan minum dan juga hal-hal syahwat, hubungan suami isteri. Ini semua perlu dielakkan sepanjang uh, siang berpuasa maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Ya ni dia minta izin. Ya ibadah puasa itu minta izin. Ya daripada Allah agar dapat memberi pertolongan kepada orangnya. Manakala Al-Quran pula berkata, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam. Ya. Perhatikan tuan-tuan. Kalau ibadah puasa sememangnya dilaksanakan pada waktu siang. Ya. Boleh tak kalau kita nak puasa pada waktu malam? Ya puasa dengan arti kata ibadah kita beribadah nak ibadah puasa pada waktu malam. Kita kata itu memang ditegah. Ada akan dibahaskan hadisnya dinamakan sebagai puasa wisal Ya itu wusal maknanya sambung puasa siang sampai ke malam. Itu memang itu ada tegahan. Ada tegahannya dalam Islam. Nak kata bahawa kalau puasa memang pada waktu siap. Tapi menariknya dalam hadis ni penjelasan kepada kita bahawa Al Quran sebaiknya dibaca pada waktu malam. Sebab dia nyatakan di sini. Aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam. Maksudnya, nak kata bahawa orang itu, dia berjaga waktu malam. ya, Dia elak daripada tidur untuk nak membaca Al-Quran. Ada apa dengan membaca Al-Quran pada waktu malam? Zahirnya, kerana itu lebih kepada ikhlas. ya, Ketika mana orang tidur, dia seorang itu, dia mengambil melapangkan masanya untuk membaca Al-Quran. ya, Agar Uh, agar tidak apa agar tidak diketahui oleh orang yeah? berbanding pada waktu siang orang lain uh, jaga orang lain mungkin boleh dengar, boleh nampak dibaca Al-Quran yeah? maka di, diutamakan untuk baca Al-Quran pada waktu malam supaya lebih kepada keikhlasan dan jauh daripada riak yeah? maka kemudian Al-Quran itu mengatakan izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya, kepada orang yang membaca Al-Quran itu, kemudian Nabi mengatakan, maka kedua-duanya pun memberi syafaat kepada orangnya, ya boleh kita ambil faedah daripada hadis ni agar seseorang itu dia mengambil kesempatan, apabila tiba bulan Ramadhan nanti untuk dia memperbanyakkan bacaan Al-Quran berulang-ulang sepanjang tahun dengan kesibukan dan sebagainya tak tak tak sempat ya tak ada ruang uh, untuk membaca Al-Quran dan sebagainya paling tidak kita kata kita rebut peluang bila tiba bulan Ramadan nanti di samping kita puasa puasa Ramadan kerana itu wajib tapi kita ambil peluang untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran moga-moga. Dengan bacaan Al-Quran kita itu, ya, ibadah baca Al-Quran kita itu akan memberi syafaat kepada kita di uh, akhirat nanti. Dalam suasana cemas, dalam suasana takut dan genting, ya, insyaAllah ibadah-ibadah puasa dan baca Al-Quran kita ini ya, akan memberi uh, pertolongan kepada kita pada saat-saat yang sangat kita memerlukannya. Baik tuan-tuan, saya ingat kita boleh berhenti di situ untuk nak uh, menjawab soalan-soalan. Uh, saya perhatikan uh, banyak soalan-soalan yang diajukan. Cuma mungkin barangkali tidak dapat dijawab kesemuanya. Tapi kita kata paling tidak kita jawab mana yang dapat. Mana kali yang, yang yang berbaki, mungkin kita akan jawab pada uh, kuliah uh, khas yang akan datang. Kebimbang. Ya. Yeah. Uh, puasa memberi syafaatnya. adakah cukup dengan hanya puasa wajib atau puasa memberi syafaat. Ya, yeah, soalan yang soalan yang bagus. Ada yang bertanya di sini dalam hadis yang kelima ini, dinyatakan di sini puasa dan Al Quran akan memberi syafaat. Ya. Yeah. Kita perhatikan perkataan puasa itu. Adakah dia merujuk kepada puasa yang wajib atau Puasa yang sunat secara khasnya. Yeah? Tidak dinafikan bahawa ada kecenderungan untuk nak mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan puasa di sini ialah puasa sunat. Mengenangkan bahawa dia digandingkan dengan Al-Quran. Sedangkan kedua-dua membaca kedua-dua puasa sunat dan membaca Al-Quran punya sunat. Ya. Yeah? Walau bagaimanapun, ya mengingatkan bahawa Nabi saw tidak memespecifickan sedemikian, ya maka kita kata, moga moga hadis ini turut juga merangkumkan puasa ramadan puasa yang wajib kerana Nabi saw menyatakan secara umum asyam, ya ini yani umum, maka insyaallah ia turut merang merangkumi uh, puasa. Ramadan di samping juga puasa-puasa sunat yang diamalkan yang dikerjakan. Ya? Ada yang bertanya di sini. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa hukum kalau seorang itu di mengaku mengikut sunnah tetapi dia menjadi main organizer bazar Ramadan untuk vendor-vendor atas alasan ingin membantu orang mencari rezeki? Walau kita tahu bazar akan ada muzik-muzik campuran lelaki dan perempuan. Vendor-vendor ini juga dibuka untuk semua warga muslim dan non-muslim. Bermakna boleh jual apa sahaja yang ingin jual, makanan yang, yang tak halal. Di sini adakah haram untuk jadi main organizer untuk vendor-vendor sedemikian buat bazar Ramadan yang sebegini? Soalan yang menarik dia tentang bazar Ramadan yang, yang memang kita maklum Ya, uh, di, di berlaku di negara kita. Apa yang dapat saya katakan ialah bahawa selagi mana ya, tugas yang dimainkan oleh uh, organizer bazar Ramadan itu, selagi mana dia tidak melibatkan perkara yang haram, yang melibatkan bidang kuasa dia, ya, bidang uh, bidang kuasa dia, ya, dia sendiri yang aturkan dan sebagainya. Selagi mana dia dia tertumpu kepada nak mengaturkan baza itu semata-mata, ya uh, apa, menguruskan tapak, ya, menyediakan kemah dan semua menjaga lalu lintas dan sebagainya. Dan tidak melibatkan benda-benda yang haram, ya. Maka kita kata hukumnya harus. Ada pun soal, ya, percampuran laki perempuan dan sebagainya. Selagi mana dia organizer dia dia mengambil inisiatif. Untuk memastikan ya, ruang laluannya uh, selesa dan luas. Ya. Maka insyaAllah kesudahannya apa yang berlaku selagi mana itu bukan ya uh, dengan arahan dia atau dengan perbuatan organizer itu sendiri. Maka kita kata, ketika itu kita kata dia tidak akan menanggung dosa kesalahan orang lain. Selagi mana itu bukan ya, dengan perbuatan dia secara langsung atau tidak. Ya maka kesalahan orang lain tidak boleh di, di, dipertanggungjawabkan ke atas uh, main organizer itu yeah? maka kita kata secara dasarnya secara amnya, hukumnya harus yeah? ada yang bertanya di sini bagaimana dengan perbuatan pihak tertentu mengutip wang bagi tujuan tahlil arwah sepanjang bulan Ramadan dan ramai yang terjebak menyangka ia sebahagian daripada agama Apakah ada tuntutan dalam agama bahawa setiap kali menjelang ramadan mesti, mesti dibersihkan kuburan? Baik, soalan yang bagus. Yang pertama mengenai diadakan uh, tahlilan arwah sepanjang bulan Ramadan. Apa yang dimaksudkan, apa yang saya faham, ialah diadakan program tahlil. Yeah. Program tahlil, jemaah uh, ah, Masjid, Surau berkumpul untuk mereka bertahlil. Ya, mengucapkanlah ilaihan Allah secara serentak, beramai-ramai. Kemudian diniatkan pahala tahlil itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia daripada kalangan ahli keluarga terdekat dan sebagainya. Kita katakan bahawa jelasnya ini tidak ada petunjuknya dalam as-sunnah. Nabi SAW tidak pernah mengadakan majlis tahlil. Sedangkan kalau kita mengaku diri kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, seharusnya segala apa amal ibadah yang kita kerjakan berdasarkan kepada petunjuk daripada baginda SAW tambah lagi Nabi uh, menyatakan dalam hadis yang sahih dalam Raya Bukhari dan Muslim man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fawarad barang siapa yang mengadakan satu amalan dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya maka ialah tertolak Dan hadis yang lain kata Nabi SAW man amila amalan aisa alihi amruna fawarad Barang siapa yang beramal dengan satu amalan Yang tidak menepati cara kami Yang, ia, yang tidak menepati as-sunnah Maka dia adalah tertolak Kata Nabi Hadisnya sahih dalam beriak-muslim Maka ini semua amaran Yang diberikan oleh baginda Supaya kita elakkan daripada Melakukan amalan-amalan ya, Yang tiada contohnya Daripada Nabi SAW Ketika mana Nabi tak pernah buat Para sahabat tak pernah buat Maka gerangan apa kita Nak mendahului mereka dalam mengerjakan amalan-amalan yang seperti ini ya sedangkan syariat puasa puasa Ramadan datang daripada Nabi maka kita kata segala apa penyisian yang kita nak buat sepanjang bulan Ramadan hendaklah dengan contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah lagi baginda menegaskan wa khairul huda huda Muhammad nah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita elakkan sedaya upaya jangan kita ya Uh, ada ada kan apa lah amalan yang tidak ada contohnya ya dalam uh, Islam termasuklah program ya uh, tahlilan arwah kemudian dia dia dikutip wang ya uh, uh, dana sumbangan kita kata kita, kita perlu elakkan daripada terlibat dalam program-program seperti ini kalau kita tak terlibat sekalipun kalau kita tak hadir dalam program demikian juga jangan kita sumbang ya kerana kalau di situ jelas kita seperti menggalakkan ya kalau kita nak sumbang, kita sumbang untuk buka puasa. Misalnya. Itu memang baik, bagus dan baik, ya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fatara sa'iman falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberi uh, makan kepada orang yang berpuasa, ya, orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala sepertinya, ya, tanpa dikurangkan pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun, ya. Baik. Adapun mengenai membersihkan kuburan, pun kita kata bagus untuk kita ambil perhatian. Kita ambil perhatian. Perlu kita tegaskan bahawa bulan Ramadhan seperti mana juga bulan Syawal tidak ada kaitannya sama sekali dengan kuburan. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkuburan. Jangan kita kaitkan bila datang bulan Ramadhan kita kena pergi ke kubur. Atau bulan Syawal hari raya kita kena pergi ke kubur. Tradisi dan fahaman seperti ini perlu di, perlu diluruskan. Kita kata memang tak dinafikan menziarahi kubur disyariatkan. Tinggal lagi dia disyariatkan untuk di diziarahi sepanjang tahun. Secara umum maka jangan dikhususkan pada waktu-waktu yang tertentu atau bulan-bulan tertentu sama ada bulan Ramadan atau Syawal. Maka sebarang perkhususan kita kata dia menyalahi uh, Menyalahi syariat Islam. Menyalahi sunnah. Kerana sunnah mengumumkan. Ya. Kata Nabi Ala ziarahilah kubur. Yang ini sepanjang tahun. Tapi kalau dikhususkan, bila datang bulan Ramadhan, baru kita nak pergi, nak bersihkan dan sebagainya. Kita kata, kenapa dikhususkan macam tu? Ya. Perlu dielakkan. Ya. Jangan dikhususkan. Bersihkan kubur memang bagus. Memang perlu kuburan memang perlu dibersihkan. Ya. Hingga lagi jangan kita khususkan pada bulan Ramadan. Demikianlah ziarah kubur ya ahli keluarga kita ibu bapa dan sebagainya. Jangan dikhususkan pada hari raya dan sebagainya. Kerana kemuncaknya tuan-tuan, ya bulan Ramadhan, tuntutan untuk kita memperbanyakkan pergi ziarah mana tuan-tuan. Kita kata pergi ke masjid. Bulan Ramadhan, kita di dianjurkan supaya banyakkan pergi ke masjid. Ya untuk nak qiyamul lil ya dan sebagainya solat tarawih ya bukan dengan pergi ke kuburan dan seumpamanya ya baik eh uh... hello kita masuk dalam atas kita sistem udara tapi internal belum masuk waktu dia buka bagaimana kalau tiba bulan Ramadan cuaca mendung waktu nak dekat maghrib ya Uh, sedangkan uh, dari sudut uh, penetapan waktu menurut takwimnya belum lagi masuk waktu maghrib adakah kita boleh berbuka kita katakan dalam keadaan mendung sedemikian maka ada kesukaran untuk nak melihat jelas akan ada kesukaran untuk kita nak melihat uh, matahari terbenam yeah? maka dalam keadaan itu kita kata tak dinafikan bahawa takwim yeah? takwim uh, waktu uh, apa, waktu solat itu membantu kita ya jadi akhirnya kita eloklah kita gunakan takwim yang ada itu kerana dia membantu kita berbanding kita nak bersangka-sangka ya dalam keadaan dah mendung macam tu kesudahannya macam mana kita tak tahu ya matahari itu sudah benar-benar terbenam dan sebagainya sedangkan kita hanya boleh membuka setelah matahari terbenam betul sedangkan dalam keadaan ini kita tak kita tak tahu ya maka dalam keadaan itu kita akan bersangka-sangka apabila kita berbuka berbanding kalau kita gunakan takwim yang ada Ya di situ akan memberi uh, sedikit sedikit sebanyak apa nama kita kata uh, keyakinan ya uh, dalam kita berbuka puasa itu ya paling tidak kita ada hujah untuk kita nak berbuka ya berbanding dengan kita sekadar bersangkak tangkuk terang tak terang itu bukan menunjukkan matahari tak terbenam lagi jadi jangan jangan jangan keliru antara terang atau tidak dengan matahari dah terbenam Maklum bahawa kalau matahari dah terbenam, dia tidak akan terus gelap gelita kerana keadaan hanya akan gelap gelita apabila masuk waktu isya dan kita maklum bahawa jarak masa antara isya dengan maghrib jarak yang yang, yang signifikan ya jadi jangan keliru antara terang tak terang dengan matahari sudah terbenam ya baik uh, kita ambil uh, satu soalan jika seorang itu dalam perjalanan musafir dibenarkan untuk tidak berpuasa dan sekiranya kita dah sampai destinasi, adakah kita masih dibenarkan untuk tidak berpuasa? Bukan menetap atau perlu berpuasa kerana sudah sampai destinasi? Ya, ada yang bertanya di sini. Bagaimana kalau dia bermusafir di bulan Ramadhan, ya? Kemudian dah sampai ke destinasi, ya? Kalau dalam perjalanan itu, dia boleh berbuka. Tapi kalau dah sampai ke destinasi... Adakah dia masih lagi boleh berbuka? Yang ini tak perlu nak berpuasa. Kita kata keadaannya ialah untuk kita lihat sama ada kita bermusafir atau kita bermukim. Itu persoalan utama dia. Ya, tapi dan jelas kalau dalam perjalanan memang kita bermusafir. Cuma kalau dah sampai destinasi, kita kata bergantung. Adakah destinasi itu adalah tempat masih kita bermusafir? Misalnya kalau pergi ke tanah suci, Mekah, Madinah, itu memang kita bermusafir. Ya, kalau kita bukan berniat untuk nak ber apa bermukim di sana, nak menetap di sana untuk nak bekerja, nak belajar. Selagi mana bukan niat tidak ada niat untuk ya, seperti itu, ya sebaliknya kita hanya pergi untuk nak ibadah ya, umrah dan seumpamanya, maka jelas sepanjang di tanah suci itu kita apa? Kita bermusafir. Ya. Maka orang yang bermusafir memang ada kelonggaran. Walaupun dah sampai ke destinasi ini, orang yang bermusafir memang ada kelonggaran untuk nak berbuka. Dan ke, terserah kepada dia. Kalau dia nak puasa boleh. Kalau dia nak, nak berbuka pun boleh. Tinggal lagi dia perlu gantikan lah. Ya, selepas Ramadan nanti perlu diganti, perlu digantikan hari-hari yang dia uh, berbuka, tidak berpuasa di di bulan, sepanjang bulan Ramadan itu. Ya? Jika azan maghrib berlainan masa di suatu kawasan, azan masjid mana satukah yang perlu kita ikut atau perlu ikut masa masuk waktu maghrib seperti yang ditetapkan oleh majlis agama dan tak tak hendakkan azan yang tidak mengikut masa yang ditetapkan eh uh, ya yeah, saya tak nafikan bahawa kadang-kadang ya yeah, waktu nak berbuka ni agak agak muskil apabila azan masjid berbeza-beza dari satu masjid ke satu masjid apa yang dapat saya katakan, secara dasarnya, kita kena, kita kena, kalau kita faham kaedah, keadaannya akan jadi mudah insyaAllah. Waktu buku puasa ini, dia tentukan dengan terbenamnya matahari. Itu asasnya. Kalau kita dapat melihat matahari, ya, bulat matahari itu sudah terbenam sepenuhnya, maka itu adalah waktu untuk kita berbuka. Azan atau tidak, itu bukan perkiraan. Kerana asasnya ialah matahari itu. Kalau kita boleh nampak matahari dah terbenam, sepenuhnya bulat matahari itu sudah terbenam. Bukan dah gelap-gelita, tidak. Tapi bulat matahari itu sudah terbenam sepenuhnya, maka itu adalah waktu untuk kita berbuka. Ya? Jangan bertangguh-tangguh lagi. Kerana afdalnya ialah untuk kita segerakan berbuka. Seperti yang disebut dalam hadis. Tapi bagaimana kalau kita tak mampu nak melihat matahari itu terbenam? Maka dalam waktu itu, kita akan bergantung kepada uh, takwim. Ya? Takwim. Kerana apa yang saya perhatikan, tuan-tuan ya, boleh uh, uh, lihat juga. Pada hari ini, rata-rata masjid di mana-mana, ya, di negara kita terutamanya, mereka semua bergantung kepada takwim. Jarang-jarang kita tengok, ya, Bilal akan panjat atas bumbung masjid untuk nak tengok. Ia ya, matahari dah terbenam atau tidak dan sebagainya. Ditambah lagi dengan keadaan cuaca di negara kita kebanyakan masanya mendung, ya, kesukaranlah untuk nak melihat matahari uh, terbenam. Maksud di sini ialah bahawa kita kena maklumlah bahawa rata-rata masjid-masjid mereka bergantung kepada takwim, takwim yang kita kita ada pada hari ini. Saya ingat rata-rata semua dah ada takwim dah, bukan sahaja masjid sahaja. Memang eh, takwim uh, yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa ya aturati Jakim dan sebagainya itulah takwim yang digunakan oleh masing-masing maka sekiranya kita dapati bahawa ada perbezaan cepat atau lambat maka di situ kita kata ya takwim itu adalah yang yang yang perlu di, diutamakan ya kerana takwim itu dia dia apa nama dia dia kita kata lebih kita, kita lebih yakin berbanding azan sering saja kita dengar ya dan memang berlaku berlaku kelewatan kadang-kadang boleh terawal juga boleh jadi terawal juga ya di situ boleh menimbulkan apa nama boleh menimbulkan kekeliruan dan sebagainya maka boleh saya katakan sebaiknya kita ikut takwim kerana masih-masih pun ikut takwim juga cuma boleh jadi kesilapan siapa manusia kan boleh terawal terlambat sebagainya, pakai kita gunakan takwim ya dan andainya kita nak menggunakan mas azan juga boleh atau tidak kita berbuka puasa dengan azan jawapannya boleh kerana azan itu memang tanda dah masuk waktu sebab tu dikumandangkan azan sebagai isyarat bahawa uh, waktu sudah masuk kalau kalau maghrib di bulan ramadhan azan adalah isyarat bahawa sudah tiba waktu berbuka andai andainya kita tidak mahu kerana sebab-sebab kita tak kita tak tengok apa takwim. Sebaliknya kita bergantung pada azan. Maka dalam keadaan itu kita kata tidak ada salahnya sama sekali untuk kita berpandukan kepada azan pertama yang berkumandang. Azan ber, yang pertama berkumandang kita berbuka puasa. Tidak ada masalah. Tidak ada tidak ada keperluan untuk kita nak tunggu semua dah, dah azan baru kita nak ya. Terutamanya kalau kita tinggal di tempat yang masih berdekatan ya masjid sahih dekat dengan masjid B dan sebagainya tak perlu untuk sampai kita nak tunggu masjid B masjid C dan sebagainya di kedengarkan azan baru kita nak berwuduk tak tak perlu kalau kita ikut azan masjid yang pertama yang dekat dan sebagainya itu sudah memadai ya baik insyaallah Saya sehingga sekadar itu untuk kita pada uh, kali ini insyaallah mana soalan-soalan yang yang tak sempat tu kita ya kita anjakkan ke kuliah yang akan datang ya kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik insyaallah ala nabi kita Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain